Сім, Піп не бачила нічого, підщипав щіпав у куточках очей. Можливо, цього разу вона трохи переборщила. Занадто швидко. Наче тікала від чогось, а не просто бігла. Принаймні, цього разу вона не побачила Макса. Вона озиралася вперед і через плече, але він так і не з'явився. Дороги були її. Вона опустила навушники на шию і пішла додому, переводячи подих, коли проходила повз порожній будинок поруч. Звернула на свою під'їзну доріжку і зупинилася. Потерла очі. Вони все ще були тут, ці фігурки намальовані крейдою. П'ятеро маленьких чоловічків паличок без голів. Хоча ні, цього не може бути. Вчора йшов сильний дощ, і вони точно не були тут, коли Піп вирушала на пробіжку. Не були, вона б поклялася. І ще щось інше. Вона нахилилася, щоб роздивитися ближче. Вони пересунулися. У неділю вранці вони були на межі між тротуаром і під'їзною доріжкою. Тепер вони змістилися на кілька сантиметрів далі, по цеглі, ближче до будинку. Піп була впевнена, ці фігурки нові, намальовані за той час, поки вона бігала. Вона заплющила очі, щоб краще чути. Шум вітру в деревах, високий свист птаха десь угорі і гучний рев газонокосарки поблизу, але дитячих криків із сусідства не було, жодного звуку. Відкрила очі. І так їй це не примарилося. П'ять маленьких фігурок. Можливо, варто спитати маму, чи знає вона, що це таке. Може, це взагалі не безголові чоловічки, а щось цілком невинне, а її втомлений розум малює страшне. Вона випросталася, кри боліли, а в лівій щиколицці різкіше закололо. Вона потягнула ноги і пішла до будинку. Та зробила лише два кроки. Серце підскочило, затарабанило в грудях. Далі по під'їзній дорісці лежала сіра грудка, ближче до вхідних дверей, парната сіра грудка. Вона одразу здогадалася, що це таке, ще один мертвий голуб. Піп підходила повільно, обережно, наче боялася його розбудити, повернути до життя. Пальці тремтіли від адреналіну, коли вона нависла над голубом, вже очікуючи побачити своє відображення у його скляному мертвому погляді. Але її там не було, бо не було і мертвого погляду, бо не було голови. Акуратний обірваний пеньок замість неї майже без крові. Піп дивилася на нього. Потім на будинок, потім знову на безголового голуба. Вона згадала минулий понеділок, ніби знявши з себе цілий тиждень, перебираючи спогади. Ось вона, вибігає з дому у діловому костюмі, зупиняється, побачивши мертвого птаха, вдивляється в його очі, думає про Стенлі. «Він був тут, саме тут. Два мертвих голуби на одному й тому ж місці. І ті дивні, пересувні, крайдяні фігурки з руками і ногами, але без голів. Це не може бути випадковістю, правда?» Піп і в кращі часи в таке не вірила. «Мамо!» – гукнула вона, відчиняючи вхідні двері. «Мамо!» – її голос луною пройшовся коридором, ніби насміхаючись. «Привіт, Люба!» – озвалася її мама, визираючи з кухні з ножем у руках. «Я не плачу, чесно, це ці кляті цибулі». «Мамо, на під'їзній доріжці мертвий голуб», – сказала Піп, намагаючись говорити спокійно і рівно. «Ще один? Обличчя мами знітилося. Ну що за напасть? І, звісно, твій батько знову відсутній, тож знову це мені прибирати». Вона зітхнула. «Добре, зараз поставлю рагу і займуся цим». «Ні», – затнулася Піп. «Мамо, ти не розумієш». Мертвий голуб лежить рівно там, де й минулого тижня. Наче його спеціально туди поклали. Це звучало безглуздо, навіть коли вона це промовляла. «Ой, не вигадуй!» – відмахнулася мама. «Це просто один із сусідських котів. Кіт?» – Піп похитала головою. «Але ж він лежить саме на тому ж місці. Так, мабуть, це улюблене місце цього кота для полювання. У Вільямсів великий смугастий кіт, я його інколи бачу в нашому саду». Гадить у моїх клумбах. Вона зобразила, як штрикає його ножем. У цього немає голови. Що в голуба? Мамині губи опустилися в куточках. Що сказати? Коти огидні. Ти ж пам'ятаєш нашого кота до Барні? Коли ти була зовсім маленька, ти про Сокс уточнила Піп. Так, Сокс був справжнім убивцею. Ледь не щодня тягнув у дім мертвечину. Миші пташки, інколи навіть здоровенні кролі. Відгризав їм голови і залишав так, щоб я знаходила сліди нутрощів, наче в фільмі жахів. «Про що ви там говорите?» – долинув згори голос Джоша. «Ні про що?» – гукнула мама Піпу відповідь. «Не лізь не в свої справи, але ж це…» – зітхнула Піп. «Можеш просто подивитися? Я ж готую вечерю, Піп, це займе дві секунди…» Вона нахилила голову. «Будь ласка, ех, добре!» – мама відклала ніж. Але тихо не хочу, щоб пан Допитливий спустився і встряв. «А хто такий пан Допитливий?» Тоненький голос Джоша наздогнав їх біля дверей. «Я йому навушники куплю, чесно», – прошепотіла мама Піп, коли вони вийшли на під'їзну доріжку. «Так, бачу. Безголовий голуб, все, як я їй уявляла. Дякую за екскурсію. Це не все. Піп взяла маму під руку і повела далі по дорізці». Вказала. Дивись ці маленькі крейдяні фігурки. Вони вже були тут кілька днів тому, ближче до тротуару. Дощ їх змив, але вони знову з'явилися і пересунулися. Їх не було, коли я бігла. Мама Піп нахилилася, сперлася на коліна, примружилася. «Ти ж їх бачиш, правда?» – спитала Піп, відчуваючи холодний важкий сумнів у животі. «Ем, так, мабуть», – відповіла вона, ще сильніше прижмурившись. «Якісь бліді білі лінії». «Так, от саме», – з полегшенням сказала Піп. «А на що вони тобі схожі?» Мама підійшла ближче, нахилила голову, роздивляючись під іншим кутом. «Не знаю, може це слід від шин моєї машини чи щось таке. Я сьогодні їздила на будівництво, там могла бути крейда чи пил». «Ні, подивися уважніше». У голосі Піп з'явилося роздратування. Вона і сама примружилася. «Це ж не можуть бути просто сліди шин, чи не так?» «Не знаю, Піп може пили з швів між цеглою». «З чого? Лінії між цеглинами». Мама видихнула крізь стиснуті губи, і одна з фігурок майже зникла. Випросталася, провела руками по спідниці, розгладжуючи складки. Піп знову вказала. «Ти не бачиш чоловічків паличок?» «П'ятеро, ну тепер четверо, дякуючи, наче хтось їх намалював». Мама похитала головою. «Мені на чоловічків паличок не схоже», – відповіла вона. «У них немає його голів», – перебила Піп. «Саме так. Ой, Піп». Мама з тривогою подивилася на неї, брова знову поповзла вгору. «Це не пов'язано, Я впевнена, це просто сліди від шин або, може, від машини листоноші». Вона ще раз глянула на фігурки. «А якщо хтось і малював, то, мабуть, діти Ярдлі. Той середній, здається, трохи, ну ти розумієш». Вона скривилася. У її словах був сенс. «Просто кіт, звісно». Просто сліди шин чи дитячі малюнки. Чому її розум одразу шукає зв'язок? Вона відчула, як під шкірою повзе сором від самої цієї думки, ніби хтось залишив це для неї. Навіть гірше, що це справді для неї. Чому вона так подумала? «Бо тепер боїться всього», – відповіла інша частина її мозку. Її серце завжди готове до втечі, вона чує небезпеку навіть там, де її немає, Чує постріли у кожному звуці, якщо захоче боїться ночі, але не темряви, боїться навіть глянути на свої руки. «Зламана, ти в порядку, Люба?» Мама вже не дивилася на крейдяну малюнки, а вивчала її обличчя. «Ти спала цієї ночі?» «Майже зовсім ні, так достатньо», – відповіла Піп. «Просто ти якась бліда?» Брова піднялася ще вище. «Я завжди бліда і трохи схудла. Мамо, я ж просто кажу, Люба». Вона взяла Піп під руку і повела до будинку. Я повернуся до вечері, а на десерт зроблю тірамісу твоє улюблене. Але ж сьогодні вівторок. А що? усміхнулася мама. Моя дівчинка вже скоро їде в університет, дозволь хоч трохи її побалувати. Піп стиснула мамину руку. Дякую. Я зараз приберу того голуба, не переймайся, сказала мама, зачиняючи за ними двері. Я не через голуба хвилююсь, сказала піп, але мама вже повернулася на кухню. Піп слухала, як мама гримить посудом, бурчить про ці цибулі, що пробивають сльози навіть у слона. Я не через голуба хвилююся. ще раз тихо повторила піп для себе. Вона хвилювалася через те, хто міг його залишити, а ще через саму цю думку. Вона піднялася сходами, а Джош уже сидів на верхній сходинці, підперши підборіддя руками. «Який голуб?» – спитав він, коли Піп провела рукою по його голові, обходячи його. «Серйозно?» – пробурмотіла вона. «Може тобі частіше давати ці навушники?» Вона постукала по навушниках, які лежали на шиї. «Приклеїти їх до голови». Піп зайшла до своєї кімнати, сперлася спиною об двері, щоб зачинити їх. Зняла з руки чохол на липучках для телефону і кинула його на підлогу. Скинула футболку, яка прилипла до вологого тіла, заплутавшись у навушниках. Все злетіло разом, і тепер лежало купкою на килимі. Так варто прийняти душ до вечері. І вона кинула погляд на другу шухляду письмового столу. Можливо взяти одну, щоб заспокоїтися і приборкати серце, відволіктися від крові на руках і думок про безголові речі. Мама вже починає щось підозрювати, Піп треба бути нормальною за вечерею, як раніше. Кіт і сліди шин. Це логічно, цілком логічно. Що з нею? Чому їй так треба, щоб усе було погано, ніби вона шукає проблеми? Вона затримала подих. Ще одна справа. Врятувати Джейн Доу і врятувати себе. Оце і усе, і тоді вона стане іншою, незагубленою у власній голові. У неї є план. Просто триматися плану. Піп швидко перевірила телефон. «Повідомлення від Раві – це дивно, якщо їсти нагеце на піці...» «І лист від Роджера Тернера – привіт, Піп!» «Може, поговоримо цього тижня, якщо ти вже подумала над пропозицією щодо медіації...» «З найкращими побажаннями, Роджер Тернер!» Піп видихнула. Їй було шкода Роджера, але відповідь залишалася тією ж... Лише через її труп. «Як це коректно сформулювати?» «Вона вже хотіла відкрити лист...» Як раптом з'явилося нове сповіщення. «Ще одне повідомлення через форму на сайті, на адресу «Автемподастмайл.ком» у прев'ю було «Хто буде тебе шукати?» І Піп вже знала, що буде далі. Знову. Вона відкрила повідомлення від аноніма, щоб видалити. Можливо, варто налаштувати фільтр, аби вони одразу летіли в спам, вона вже навела палець на іконку кошика. Очі зупинили її в останню мить, вихопивши одне слово». Вона кліпнула, прочитала повідомлення повністю. «Хто буде тебе шукати, якщо зникнеш саме ти? Пес, пам'ятай, завжди вбивай двох зайців одним пострілом». Телефон вислизнув із її рук. «Вісім». М'який глухий стукіт її телефону, що впав на килим, пролунав як постріл, спрямований її у груди. Відлуння п'ять разів, доки її серце не вловило цей звук і не понесло його далі. Вона завмерла на місці, не відчуваючи нічого, крім бурі, що вирувала під шкірою, гучні гуркітливі постріли і тріск кісток, чавкаючий звук крові між пальцями і крик, її власний. Слова розривалися на краях, кружляючи в її голові. «Чарлі, будь ласка, не роби цього. Я благаю тебе». Кремові стіни її кімнати нібито зникли, поступившись місцем обвугленим і палаючим балкам, які руйнувалися самі в себе. Покинута ферма відродилася в її спальні, наповнюючи легені димом. Піп заплющила очі і нагадала собі, що вона тут і зараз, а не там і тоді. Але їй не вдавалося впоратися самотужки. Вона потребувала допомоги. Вона пробиралася крізь вогонь, піднявши руку, щоб захистити очі. Дісталася до столу, незграбно намацуючи другу шухляду праворуч. Витягла її повністю, висипала все на палаючу підлогу. Червоний шнурок розмотався, папери закружляли, шпильки розсипалися і переплуталися з білими дротами навушників. Картонне дно, яке приховувало її таємниці, відкинулося, і звідти вивалилися шість старих телефонів, зірвавши свій акуратний лад. Останньою випала маленька прозора пакетика. Піп розірвала її тремтячими пальцями. «Як так, що їх залишилося так мало?» Висипала одну таблетку і проковтнула її в суху, аж очі засльозилися, коли вона подряпала горло. «Вона тут і зараз, не тоді і там, тут і зараз. Це не кров, це просто піт, бачиш?» «Витри облегінці і переконайся, не тоді і там, тут і зараз». «Але чи тут і зараз краще?» Вона дивилася на телефон, покинутий на підлозі. «Вбий двох зайців одним пострілом». Два мертвих голуби на під'їзній дорізці – один із мертвим все бачущим поглядом, а другий без очей. Це ж не просто випадковість, правда? Можливо, це була не кішка. Можливо, хтось справді їх поклав туди, разом із тими крейдяними фігурами, що підбираються все ближче. Той самий хтось, хто так прагнув, щоб Піп відповіла на те єдине питання. Хто буде тебе шукати, якщо зникнеш саме ти? Хтось, хто знає, де вона живе. Переслідувач. Вона шукала неприємностей і вони її знайшли. «Ні, ні, зупинись». Вона знову перегинала, бачила загрозу там, де її, можливо, і не було. «Вбий двох зайців одним пострілом». Це ж звичайний вираз. І вона вже давно отримувала це питання від аноніма, і жодного разу нічого з нею не траплялося, чи не так? Вона тут не зникла. Вона поповзла по підлозі і перевернула телефон. Пристрій розпізнав її обличчя і розблокувався. Піп зайшла в електронну пошту, натиснула на рядок пошуку, ввела «Хто буде тебе шукати, якщо зникнеш саме ти?» Плюс анон. Одинадцять листів, дванадцять, враховуючи останній, усі з різних акаунтів і всі з тим самим питанням. Піп гортала вгору. Перший лист вона отримала одинадцятого травня, повідомлення спочатку приходили рідко, а потім усе частіше між останніми двома, лише чотири дні. 11 травня Піп похитала головою. Це здавалось невірним. Вона пам'ятала, що перший раз отримала його раніше, приблизно тоді, коли зник Джеймі Рейнольдс, і вона була тією, хто його шукав. Саме тому це питання і запам'яталося. А можливо це було у Твіттер. Вона натиснула на синю іконку, відкрила додаток, зайшла у розширений пошук. Знову ввела це питання, у полі точна фраза, і вказала свій подкаст у полі до цих акаунтів, вона натиснула пошук, очі бігли разом із завантажувальним кружечком. Сторінка наповнилася результатами. П'ятнадцять окремих твітів, надісланих її з цим самим питанням, найсвіжіший лише сім хвилин тому, і з тим самим PS що й у листі. А внизу сторінки – самий перший раз. «Хто буде тебе шукати, якщо зникнеш саме ти?» Надіслано в неділю, 29 квітня, у відповідь на твіт Піп про другий сезон посібника для хороших дівчат із розслідування вбивств. Зникнення Джеймі Рейнольдса. Ось воно початок. Понад чотири місяці тому. Зараз це здавалося так давно. Джеймі був відсутній лише один день. Стенлі Форбс іще ходив живий, без шести дірок у тілі. Піп говорила з ним саме того дня. Чарлі Грін був просто її новим сусідом. Тоді на її руках не було крові, і хоч сон приходив не завжди легко, але він усе ж приходив. Макс був під судом і піп вірила аж у саму глибину себе, що він відповість за скоєне, стільки початків було того ясного квітневого ранку початків, які привели її сюди. Перші кроки по стежці, що згодом обернулася проти неї, закрутилася в спіраль і вела лише вниз, але чи не почалося ще щось саме того дня? Те, що росло чотири місяці, і лише зараз показує своє обличчя. Хто буде тебе шукати, якщо зникнеш саме ти? Піп піднялася на ноги, повертаючись до своєї кімнати, зачиняючи покинуту ферму у віддалених закутках свідомості. Сіла на ліжко. Питання, крайдяні фігури, два мертвих голуби. Чи пов'язані вони, чи це справді про неї? Це було дуже хитке припущення, але чи було ще щось? Чи не здавалося їй тоді щось дивним, а вона просто відмахнулася? О, кілька тижнів тому був той лист. Хоча навіть не лист, просто конверт Піпа Фіт Самоубі, написано чорним роздряпаним почерком. Вона пам'ятала, що там не було адреси, не було марки. Значить, хтось просто підсунув його у двері. Але коли вона відкрила, тато стояв поруч і жартував, чи це старомодні нюци від Раві. Всередині нічого не було». Порожньо вона викинула його у макулатуру і більше не згадувала. Таємничий конверт забувся, як тільки прийшов інший лист на її ім'я. Лист – вимога від Макса Гастінгса і його адвоката. Чи міг той конверт бути пов'язаний з усім цим? І тепер вона думала, може щось було ще й раніше. День похорону Стенлі Форбса. Коли церемонія закінчилася і Піп повернулася до машини, вона знайшла маленький букет троянд, Захований у дзеркалі заднього виду. Але всі квіти були обірвані, червоні пелюстки розсипані по гравію. Букети з колючок і стебл. Тоді Піп подумала, що це хтось із протестувальників на похороні, які не розійшлися, поки не приїхала поліція. Але, можливо, це був не хтось із них. Не Тато Ента, не Мері Сайс, не Леслі з магазину. Можливо, це був подарунок від тієї самої людини, який так хотілося знати, хто буде шукати її, коли вона зникне. Якщо це правда, якщо ці випадки пов'язані, то все це триває вже тижні, а може і місяці. А вона навіть не помічала. Але, можливо, на це була причина. Може, зараз вона надто все аналізує, лише тому, що з'явився другий мертвий голуб. Піп більше не довіряла собі і не довіряла своєму страху. Єдине було очевидним – Якщо все це від однієї людини, від мертвих квітів до мертвих голубів, то все стає серйознішим. І за змістом, і за частотою. Піп потрібно було якось це відстежити, зібрати всі дані і подивитися, чи є зв'язки, чи справді є переслідувач, чи вона вже остаточно сходить з розуму. «Таблиця», – подумала вона, уявляючи усмішку Раві. «Але це допоможе побачити все чітко». Розібратися, чи це правда, чи лише темний куток її свідомості, і якщо це правда, куди все це веде, яка кінцева мета. Піп перейшла через кімнату до столу, переступаючи через розсипане з шухляди, прибере потім. Відкрила ноутбук, двічі клацнула на Google Chrome і відкрила нову вкладку. Вела переслідувач у рядок пошуку і натиснула втер, гортаючи список результатів. Поскаржитися на переслідувача на урядовому сайті, сторінка Вікіпедії, сайт про типи переслідувачів і в голові переслідувача, психологічні сайти і кримінальна статистика. Піп натиснула на перший результат і почала читати, перегорнувши чисту сторінку в блокноті. Вона написала «Хто буде тебе шукати, якщо зникнеш саме ти?» Підкреслила тричі. Вона не могла не відчути тихий гнів, закладений у цьому зловісному питанні. Іноді їй справді хотілося зникнути, втекти і залишити піп позаду. Або зникнути у власній голові, у ті рідкісні моменти, коли в думках наставала тиша, і вона могла просто плести в цій відсутності вільно. Але що насправді означає «зникнути»? Як це визначити? Іноді люди поверталися після зникнення. Джеймі Рейнольдс. Один із таких прикладів і Айла Джордан – Молода жінка, яку Елліот Ворт утримував п'ять років, думаючи, що вона інша. Вони розниклися Але потім думки Піп повернулися до самого початку, до Енді Белл, до Сала Сінга, до жертв Скотта Брансвіка, монстра з Маргейта, до Джейн Доу, до всіх подкастів і документалок про справжні злочини, у яких вона губилася. І у більшості випадків зникнути означало померти. Піп вечеря іду... Назва файлу «Потенційні випадки переслідування.xlsx» Гаразд, ось текст відформатований за вашим зразком. Інцидент 1. Дата. 29 квітня 2018 року. Тип онлайн. Інцидент. Твіт. Хто буде тебе шукати, якщо зникнеш саме ти? Шкала серйозності 1.10. 1. Інцидент 2. Дата. 11 травня 2018 року. Днів з минулого інциденту – 12, тип онлайн-інцидент, листи, твіт – те саме питання. Шкала серйозності – 1.10. 2. Інцидент – дата – 20 травня 2018 року. Днів з минулого інциденту – 12, 9, тип офлайн-інцидент, мертві квіти залишені на машині. Шкала серйозності – 1.10. 4. Інцидент – 4, дата – 4 червня 2016 року Днів з минулого інциденту – 15 Тип офлайн-онлайн інцидент, листи, твіт Те саме питання Шкала серйозності 1-10 2 – інцидент 5 Дата 15 червня 2016 року Днів з минулого інциденту – 11 Тип-онлайн інцидент, лист твіт А те саме питання Шкала серйозності 1-10 2 – інцидент 6. Дата – 25 червня 2016 року Днів з минулого інциденту – 10. Тип онлайн Інцидент – твіт Оте саме питання Шкала серйозності – 1.10 1 – інцидент 7. Дата – 6 липня 2018 року Дні з минулого інциденту – 11. Тип онлайн Інцидент – листи. твіт Оте саме питання Шкала серйозності – 1.10 2. Інцидент 8. Дата. 15 липня 2018 року. Днів з минулого інциденту 9. Тип онлайн. Інцидент. Твіт, а те саме питання. Шкала серйозності 1.10. 1. Інцидент 9. Дата. 22 липня 2018 року. Днів з минулого інциденту 7. Тип онлайн. Інцидент. Твіт, а те саме питання. Шкала серйозності в 1.10. 1. Інцидент 10. Дата. 29 липня 2018 року. Днів з минулого інциденту. 7. Тип. Онлайн. Інцидент. Листи. Твіт. Оте саме питання. Шкала серйозності 1.10. 2. Інцидент 11. Дата. 2 серпня 2018 року. Днів з минулого інциденту. 4. Тип. Офлайн. Інцидент. Порожній конверт через двері. З адресою на моє ім'я. Шкала серйозності 1.10 4. Інцидент 12. Дата 7 серпня 2018 року. Днів з минулого інциденту 5. Тип: онлайн інцидент, листи, твіт. Оте те саме питання. Шкала серйозності 1.10 2. Інцидент 13. Дата 12 серпня 2018 року. Днів з минулого інциденту 5. Тип: онлайн інцидент, листи, твіт. А те саме питання. Шкала серйозності 1.10. 2. Інцидент 14. Дата. 17 серпня 2018 року. Днів з минулого інциденту. 5. Тип онлайн. Інцидент. Лист. А те саме питання. Шкала серйозності 1.10. 1. Інцидент 15. Дата. 22 серпня 2018 року. Днів з минулого інциденту. Тип онлайн. Інцидент. Лист і твіт. В те саме питання Шкала серйозності 1.10.2 Інцидент 16. Дата 27 серпня 2018 року Днів з минулого інциденту 5. Тип онлайн-офлайн інцидент Мертвий голуб на під'їзній дорізці з головою Шкала серйозності 1, 10, 7. Інцидент 17. Дата 27 серпня 2018 року Днів з минулого інциденту – 0 тип, онлайн інцидент, лист і твіт А те саме питання Шкала серйозності 1.10 3, інцидент 18. Дата – 31 серпня 2018 року Днів з минулого інциденту – 4 Тип онлайн, онлайн інцидент Лист і твіт в те саме питання Шкала серйозності 1/10. 2, інцидент 19. Дата – 2 вересня 2018 року Днів з минулого інциденту 2 тип офлайн інцидент 5 крейдяних фігур намальовано на початку під'їзної доріжки в безголові чоловічки Шкала серйозності 1.10.5 Інцидент 20 Дата 4 вересня 2018 року Днів з минулого інциденту 2 тип офлайн інцидент П'ять крайдяних фігур ще ближче до будинку на під'їзній доріссі. Шкала серйозності 1 10 6. Інцидент 21 2 дата 4 вересня 2018 року. Днів з минулого інциденту 0. Тип офлайн інцидент. Мертвий голуб на під'їзній дорізці без голови. Шкала серйозності 1 10 8. Інцидент 22 дата 4 вересня 2018 року. Днів з минулого інциденту – нуль. Тип – онлайн, інцидент, листи, твіт. А те саме питання – з доданим ПІЕС. Пам'ятай, завжди вбивай двох зайців одним пострілом. Кала серйозності 1.10. 10 п'яті.